Të gjitha falënderimet më absolute, më të plota janë për Zotin ton Xhallaluhu, vetëm Allahun e falenderojmë dhe vetëm prej Ti falje dhe ndihmë kërkojmë. Përshëndetjet tona, përshëndetit e Zotit, bekimet e Tij, rrahmeti i Tij, të gjitha të grumbulluara tek më i miri njerëzimit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, bi sahabate tij të ndarshëm, bi gratë tij të pastë dhe mbi gjithë muslimanët të cilët të ndjekër rrugën e ti me të mi i diri në ditën e kiametit. Të ndërruar vlezër, me lejnë e zote Gjellë Gjellalu, dhe të të vazhdojmë në ciklin e ligjaratave mbi lidhjen e pashkoputur në dërmjet besimit dhe tërbijës, në dërmjet besimit akides dhe edukatës, sielës dhe raportit të mirë të cilët duhet të ketë besimtari. Dhe kemi nda edukatën e tri loje Edukatë me Zotin Edukatë me Pegamberin Sallallahu varehi vësallem Dhe edukatën me kryesat Dhe kemi përmenjën se cilat janë kryesat E cilat meritojnë raportë dhe cilët e mirë Qësh i ka rëndit Zotin ju në gjëlle gjëlle vëllu Dhe kemi arritë tek një raport Me një kategori të njërzve Për të cilin raport kemi thanë se dhe të ndalemi pak më me kujdes Për të cilin raport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 Pra janë djetarët, janë mësue si të dijes o gjalarët. Andaj, dëndalime me lejën e Zotë Gjelle Gjellelu, që të shfletojmë në fletat e ulemave, se të shkatojnë ata në bje debin me o gjalarët. Dhe kemi përmendë se, gjithmonë kur ka kriza, kur ka manipulime, kur ka shëntajime, kur ka dredhi, kur ka korruption, kur nuk ka dredësi në tokë, atërë shumë është fështirë njëriju me e gjithë vendin e duhur. Por kemi përmenë se besimtarit nuk i lejohët që rrethana e keqe me e ndjerë nga, nga rruga e keqe. Andaj shtimi amoralitetit nuk banë besimtarit me ja zbeh dozën e urrejtjes të amoralitetit. Gësë zakonisht njërzit kur ka shumë moral është e letë me ka një moral shumë. është e letë Me ka një moral shumë, nga se të ndërgjetson shëqëria, të banë përgjets shëqëria, po kur bëhot nërmallë e keqja, atëherë është kriza e të qenurit i mirë. Por, neve thamë, për hapja e të keqës, nuk gëbam besimtarit mja letësue gjërat, dhe mja letësue të këqia. Në thamë se nuk gëbam me morë bashkë aferzemën se nuk jatë dekshirë punë njerëzit shumë, me detale. Jo, besimtari shikon punën që i shikon Allahu xhelle xhelle xelali. Andaj ne do të mundohemi që të përmbledhim fjalët e dijetarëve mbi edebin e dijetarëve. Në ligjëratën e kaluar përmendëm se cilat janë kushtet e të çenorit dijetar. Por para se me fol edebin me një kategori ta dim kush, se e dim se të gjithë nuk janë. Edin se të, të gjithë nuk janë, madje është numër i vogël. Është numër i vogël, madje edhe për pretenduesve është numër i vogël. Madje edhe për ata që do të së dartin veshën e dietarëve, jo jo jo çdo herë është i denjë me atë që ka vesh. Gasepejt ka e bardh nuk e bën njeriu ndoktor, nuk e bën njeriu mjek, por ajo është një manipulim që ka mundsi tek njerëzit me me çarkulluaj. A ndaj parashëmë kalu, çka duhet? Pra e debet, atë parashthohet pyetja kush është ai? Cili meriton kët privilegj? Vetëm se dietat kanë vendosur kushte dhe kanë përcaktuar kë. Nëse ato do të vazhdojnë me plotësimin e ligjëratës e kaluar, kush është ai? Çka di? Dhe si e ka marr dijen? Që se patjetër e kemi me ditë. Dhe para se të filloj kam dëshirë që të avaj një sëqarim të shkurëtër se neve me ketë ligjarat dhe me këto ligjarata veç nërish për raporti dhe kush është hoxha nuk e kemi për qëvim asë kanë me nënçmuve asë kanë me ullë asë me e porullë asë mi apo me gesh se te nuk je i tiju apo te tjetëri shumë je fry nuk ne intereson kjo njëri ju vetëm le ti të interesoje Se te Allahu xhella gjele xhelalu kush është. Pastaj çysh doin t'a trajtoje vetveten. Nga së tek funi fundit neve nuk kemi porgjezhë se çka mendojnë njerëzit, çuçi e zojnë vetit njerëzit dhe çysh doin mu kan ato të, të, të njerëzit, edhe pse te Allahu xhella gjele xhelal nuk është ashtu. Never po flasim për porgjezi për Allaht xhella xhelal. Nëse njerëzit ju thonë jam dietar, unë jam hoj, atëherë para shtrohet pyetja, a do të dëshmosh para Allahut edhe këtë fjalë, me thënë po o Zot. Këtiri u kam thonë se jam hoqë dhe jam Ti këta e thuket du një Por para zotit nuk del Hëja e hoqës Nuk del dëja e dijetari Andaj Nuk e kam përqëllim kërkujt me I bo me gisht Dhe me porull dhe me nënqmu E as nuk e kam përqëllim me dëshmu Se unë e këta e zotraj që ka shkruun As njëherë Allah u qëndron pas njëjteve I vetë mi qëllim Mështë që ta ledzojmë këta shka e kanë shkruaj dietarët e vjetër, Çili është Hoxha dhe çka duhet me pas raport me kët. Pastaj njerëzit kanë mundsi lehtë me e dalluave. Qiç ka thënë pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem me lidh presidentëve kur kalon një xhenazë pranë ti, në Sahih Buhari, dhe thanë sahabët, "Ky ka qenë i mirë." Kur kalon një xhenazë tjetër, thanë, "Ky ka qenë i keq." që ka ta për nga mirë së sellëm? Ta entëm shuh edhe Allahu fil ardë, ju jeni dëshmitartë të Zotit Tokë. Ju jeni dëshmitartë. Pra, një ditë prej ditëve do të dëshmohët për dignitetin apo jo. Një ditë prej ditëve do të zhveshme prej aktrimit dhe tojnë, ti si konë që ki, deri ta që ki manipulun njërzit. Në qkojnë dhët vite, njëzet, tridhet, një ditë prej ditëve, dhe voçmëria, njëra e bukur, emri i mirë, fama e lartë, një ditë për e ditëve, dhe thuhët, kërrejtë. Së konë që është të. Andaj, Allahu që i legjellë në sahib Bukhari, dhe ka të regun në gjuhën e pingamberi sëllë Allahu a.s. se tri kategorime të cilat ndezët, fitili, i gjenemi, cilë janë. Djetari. Dhe i thot, të ilmin për çka e pate, për ti jo zotë, kërrejtë. Tjetëri, luftari. Ti për çka luftove, për ti jo zotë. Rrejt ki luftu me tantrim, i gudzim shem, së tu të të ke eqë, si një pëtë si bajke, tjetëri pasuniku, të pësë e i pështë e pare, se ti pëshin shumë i gjimertë, për ti jo zotë, rrejte, dojshem e thonë, të njerëzit më njovët se je i gjimertë, kejtë këto, tash nuk i dina, tash nuk i dina, të zotë i jo në gjellë, gjellë uale. Trosvetonë, Imam Bukhariju dhe Imam Muslimi në kaptinën e fitnëve nësaj Bukharë dhe nësaj Muslim nga Bi Horejër radiallahu anë se ka thamë pengamberi sallallahu aleyhu sallam ka thamë juqë badul ilm, dhia, dhia, jihl, e ilmë do të ngritët dhia do të ngritët dhia vajad dhharul gjehl e do të shfaqët gjehli ha? miret dhia dhe shfaqët nga se këto janë tërkundër tërta miret dhia, thati ibnu Hajar ales Kalani çish mirr eddia ka thon kta e ban tefsira hadithit teter mirul ulemat bashkov i mer allahu dhe taqot dhe shfaqen injorantet pastaj do pejgamberi alayhi sallam wa tadhharul fitan dhe shfaqen fitnet pastaj wa yakthurul harj dhe shtohet harx dhe dikto e kuptuan sahabot kur permedi ke thjalun harx than ya rasul allah qëka në është hergj ishë në një fjale e pa njohur për sahabët e pengamberi sallallahu aleyhi sallam dhe jo dini se pengamberi aleyhi sallatu aleyhi sallam ka qenë sotrusi apsoloti gjuës arabe tha el hergj el katl vrasja thotim i hajeri vrasje e pa kontrolume qëregullim total qëregullim total që, që do me thonë mire dhja shfaqët gjehli dhe si pasoj e kësaj dy tal harul fitën, shfaqën fitënet dhe ka vrasje në hadith jetër, kër e ka shpegu hergjil ka than la jedri lë katilu nuk e di i vrami dhe vrasësi pse e kanë bo ketë vepor pra i vrami, pse të vrajten nuk e di vrasësi pse e vrajte, nuk e di Kjo është regullim apsolët. Po, shikon me qka e lidhë për nga mberi sallallahu aleyhi sallam. Me marrin e dijes. Munges e dijes, lezer. Munges e dijetarve. Munges e edukatës. I shfaq fitnët. I shfaq përqarjet. I shfaq telashet e muslimanët. Andaj, besimtari duhet të ketë kujdes në këto mesele e të kupten se shumë është më rëndësi që njëri ju të kapët për ilmin. Dhe për ilmin së në kapët në nair, Vë dhëtë mu ka për ata i cili e bërtë ilmi Dhe duktë me ndjekë ata Shikoni Musa, lehi, salatu, selam, lezer Këni lezu surën kef Dhe pëlqeje të lezoj shdo gjuma Në surën kef Zotë i unë gjellegjeghelu Musa është pengamberi cili Allahu direkt me ta ka fol Krejtë dhja e pengamberve të tjirë është me Wasita Ndërmjec Musa direkt Zotë i ka folë dhe kellem Allahu Musa të klime, Allah i ka folët Musës me të folëme, direkt kype nga meri madh dhe gjonë se një njeri në njës pjesë të botës e ka një dije shka se kise ka që ka duhet dhe dhe dhe një dije shka ati ja ka dhonë Allahu me ndërmjec ty ta ka dhonë direkt Musa direkt e kish murë prej Zotit, Allahu te vare kjo vëtjala dhe dhe gjoj se një mesele dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe Kësidi Dhe në automatizëm Në automatizëm I le Benu Israel që ty Shkova thotëne Kuj të shku? Me më më mërë ilmë Për nga merë Jem të shku me më më më mërë ilmë Për nga merë i kalan Benu Israel me shku Të khadiri, të khidri Për të, të marrë ilmë Po të shka i thotë Qish janis muabetet me ta? Musa, khidri Musa dhe Azar dietar janë pajtu. Janë pajtu se Musa është shumë më i lartë se Xhidri. Sa është prej ulul azm prej 5 ulul azme ve min ar-rusul prej pejgamberëve, më i larti. Prej këtyt pejgamber, pasaqta pesë dallohen. Po Xhidri ka polemikë a është pejgamber? Po në mendimin që pejgamber Musa më i madh. Çka i thot Musa Xhidrit? Shiko vëza sa në nështrim i pengamberit karshi ilmit karshi ilmit që i thot hel et tebi okay. aban me dëndjek ty aban i thot kërkes hel et tebi okay. aban me dëndjek ty i bënkajmi thot shiko subhanallah farhyrje i kërkon dhe të aban se e dinë se me zorësën jamer ilmi në kur kujna po kush kujna për i thotë Musa, Khidri shumë i madhë gjashtin qial Gjell dhe Zotë i Gjellë Gjellë a banë me ndjekë tyje dhe thotë i bënkajimi shiko se qësi raporti ishte i lidhur me Musa dhe Khidri pas i shkoj pas i shkonte dhe kur sënë banë të sovor Musa, qka i thonte mëzvetë mo, se të lo Khidri i theki musës, mës vetë, mës i shto pëjtjet, se ndahemi. Kush pëtë të khidri musës? Kjo raporti. Kjo raporti ndryshë s'ka mundësi. Dhe në vazhdimësi kur i shtënë te, këmgulljet, se nuk i kuptën të gjerat, qëka i thënë te? A thash mës fol? A thash mës vetë? A thash mës kundërsto? Kur e kundërstoj për tretën e arë, qëka i thaë? Ha dha firaqum beyni wa beynak. Kjo ndarje mes meje dhe teje. Zban sabr te. Kuina nuk ka kon as Hoxhki, as Dietar Musa alayhi salatu was salam. Edhe pse kjo es thematik tjetër, por vëzer Dietar te kan përmendse Musa i ka nstruaj pejgambert përpara për njerëzve për të cilën njëri diskutohet ta kaq çem pejgamber apo jo po edhe nëse ka çem pejgamber Musa alayhi salatu wassalam shum më i lart se ai shikoi gibrilin alayhi salatu wassalam gibril alayhi salatu wassalam e nenshtron në zoti i onjëllë xhelalu për parajuajtjet e Muhamedit sallallahu në alayhi wasallam e nenshtron për parajuajtjet e Muhamedit alayhi salatu wassalam dhe i tregon se si kërkohet dia dorça për këtë gibril ju e dini çka thon Allahu xhelal xhelalu Kur'ani e rruhu al, al qudus shpirti i shenjt ruhu al qudus çajgaju jether dhumir ruh me fuqi te madhe me force te madhe is i vetmi melek çe Allahu e angazhon me punen mte mloja e angazhon me punen mte mloja dhe ky esh kimeleku shka e ka nenshtru para muhammedit alayhi salatu wassalam ne sura an najm çka i that Allahu jalla wa wala Kër ja lafdron ilmin Muhammedit a.s. të zbritur për i Zotit Qa i thot? Surën nëgj, ma jeti pest Allemehu Shedidu l'kua E kam su Muhammedin Kush A i cili është Shedidu l'kua Fucit i ka shumë të forta Fucit i ka shumë të forta Djetartë ja ndalë të kja jetë shumë Për e kalzon që Allah e kam su Muhammedin e përmet Gjibrillit Dhe zakon ish dhe zërë Kur thot ky asht mësuesi i filanit, Qishë laf dronë në zonësin, i cili e la vdron nxoncin, ka mësu ti një njerëz shumë i diheshëm. Apo kështu është esenca. Me thon kam mësu ti një njerëz shumë i, shum i diheshëm. Allahu kur ia ja përmendin Muhamedit aleyhissalam ilmin, kur ia ja përmendin ndërmecin, çka i tha? E ka mësu shedidul quwa, gibrili fort. Pse ja ka përmendin forcën dhe jo diell. Për çka? Se ilmi është forëcë Allemehu Shedidul Kua Ilmin e ka morë Muhamedi a.s. Për ati me melekut I cili është shumë i forët Qëka lidhje forëca me ilmin? Qëka lidhje? Pa nuk është kë ilmi cili zbritit E Muhamedit a.s. Që me këtë ilm I praptoj të gjitha për andorit Apo? Dhe thaketja në në komëtë e mija A.s. Anda këtë janë disa prej fragmenteve të shkurtar nga libri Zoti Xhelel Xjalaluhu për ta prezantuese sa është e rëndësishme që njeriu të ketë edeb për ndryshë, bëhet fukara, bëhet i varfër nëse nuk merr ilmin, nëse nuk asbyt Allahu Tebareke Vote Ala. Do të vazhdojmë me rënë e Zotit Xhelel Xjalaluhu çë ta shpjegojmë fjalën e Imam Shathibijut Ibrahim ibn Musa, njëri prej dietarëve gjigant, Kolosi dijes, të cilat dietarët e kanë ranguar dhe e kanë klasifikuar me Sheikhul Islam Ibn Taymiyah rahimehullahu ta'ala that Imam Shatibi fasl واذا ثبت انه لا بد من اخذ العلم ان اهله فلذلك طريقه aprmendon that dhe e vërtetuan dhe u krye kjo mesele se ilmi duhet te miret prej atërt të zot e kan e kan cela është ajo e Ed, zotrojn mundon bi fuqaras me më mor pasuri s'ka çat japë ka dhan pastaj kjo i ka di rukh Rahu jaward msohet me di rrug dhe prej xhallar dhe msohet me di rrug se kan te trete cila anajo thot ahadoha e para prej tyre el mushafahah wa hi anfa al tariqayn wa aslama huma e para rrug qe xhallar te morrin dijen es el mushafahah me goj me ju por me goj çka pra, do me thon me me dëgjume i thon samaian I thojnë e do gjuar Kjo është rruga e par Thot dhe është më shëndosha Dhe për të të shmojnë shumë hadithë Për nga Meri sallallahu alaihi sallam Ka thonë nëhë në ummetun ummije Nëjë në na ummet Qaj në ummet? Ummije Nëjë e përkëthejmë A? Analfabet A nuk është analfabet Ummije I thojnë që që ka lindin nana Andaj fjallës ummije Jë, nëse kini të gjurë dhe, gju dhe njëherë, në gjurë në arabi i thëjë nënës, unë, um, nëna, unë mi e i bje, qysh, e a jep ilmi nënaf miës, a jep me librë, dhe të mere ledzoja, qëtë ledzoja, për jemë son, ka da ka dal me, me të folur, anda i thëtë pëngamberi, alej i salatës sam, na ilmi në morna, qysh, pëngamberi të alej i salatës sam, i është ledzu, i është ledzu, il kështu edhe e kanë transmitu dhe imam Shatëbio është pjegon arsia e cila e ka leju me e shkrujt ilmi në përndryshës i shkrujt të libra s'kishin eksistua ishdo është vetëm me vetëm me gjume me edhe gjuhet thot li uaj gjehej për di arsia e para khasijetun gjealahallahu teala bejnë lmuallimi wal mutaallimi jesh heduha kullu menza wal ilme wal ulema thot e para veqëri për di arsia ilmi mirët me gojë në ju, vetëm më dëgjoj për hoxhës, për dietarën. A do Kurani është absurde për tu mësuar me, me me mushaf? Nuk dihet ndonjë. Madje as nuk llogaritet si dhe më lexuar. Nëse e kanë mësu Kuranin për mushafët. Jo rregull. Kjo është sekret i Zotit në Kur'an. Këç pa, pa mësu hoxhës ka çka teori. S'ka mundësi më lexuar atë. Së një jëpë hukëm vetën se të edhiket ilmë Asnë njëherë Duhët hoqëja me të dëgjuhe Qoftë edhe një talebe i hoqës Por, nuk me, me dëgju Mesë s'ki mundësi me ditë ata Për dy arësie E para, veqëria Të cilinë allahu E vendosë në mes mësusit dhe nëzënsit Mes hoqës dhe Atërësët mësojnë të kë hoqëja Pasaj thotë Je shhedua kullu menza Vëllë ilme vëllë ulema Vëllë ulema është dëshmitarë për këtë mesele gjdo kush që mirët me ilmë dhe ulemam pra për me vërtetu këtë mesele së në vesit sëllim, se a i që ka sëshmorë me dije së di, do të të në mësajve që shduone së ka mundësi, por a i cili ka rrit dje, a i e dëshmitarë imam shatibiu fe kemmin mesele tin, je krauha l-muteallimu fi kitabin ve jahfaduha, ve ju raddiduha ala kalbihi, fe la je fhemuha thësë sa mesele në Në zanë si e le zanë me një libar E le zanë Ja hfadhu ha, e mëson për menjë Ju raddidhu ha Fi kalbi E përsërit me zemër I përsërit me selet me zemër Ola ja fëhemu ha dhe si kuptan Sa me selet? Qindra Dikushtë të po në ketëve i këmë kuptua Ti më ndonë Ti më ndonë si ki kuptua atës janë të kuptume Ga se po nuk miren që shi kanë mor ulemat Ska mundësi Pas ta i thëtë Fë idha elqaha i lejhil muallimu Fë himaha baghteten Kur tja prezentoje Hoxhës këtë mësele E hoxhës e shpegon Be fasë e mëson E lezën një liber Lezën një liber 500 vatësje Nga të rovët Kur gjo nuk mundet me i Shikuhet të lasët Qka dalin e atë liber Një hoxhë me e taku Gjysore me nejtë me ta I ajap qelsin Ta shtot këtë muqel Mëselja Këse kështu djetar të kanë të shëgu, ilme. Pasaj të tëtë, «Vë hasële lehu l'ilmu biha bil hadra, ve hadhe l'fëhmu, jahësulu imma bi emrin adi, min qaraini e hëhwalin, ve i dahi mëdhi i shkelin, lem jëkhtur li l'mëtaallimi bi benë». Thët dhe kjo bëgët vetëm në prezendë, të të të të të prezendë, prezendësa mes hëgës dhe nëzënsit. Thët kjo osë ndohë, për shkak të zakonshmurisë dhe natyrës së zakonshme, por edhe rrethanave të mësimit për shkak të çarsimit të vendeve të pacharta, të cilat nuk i kanë shkundë mendoncit. Wa qad yahsul bi amrin ghayr mu'tad. Dhe mund të ndodh kjo kjo për një arsye të pazakonshme. Çka është e zakonshme dhe e pazakonshme? Çka ka për qëllim e zakonshme dhe e pazakonshme?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 be'amrin yahabuhu Allahu lilmuta'allimi inda muthuli bayna yadayil mu'allimi dhahir alfaqri badi' alhajati ila ma yulqa ilayhi wa hadha laysa yunkar edyta osh për shkak se Allahu i jep namës nxënësit dhe mësuesit një çështje kur e shfaq nxënsi fukarallohkun dhe padijen dhe nevojën për paradijës. Por për shkak se njeriu e shfaq veten të varfër, të nevojshëm, të varur për dijen, Allahu ushëm bëre çet. Por shkak se me librin kur je vet, je qish. Je pak me me murrje. Dorsa kur shkon te dietari, ulësh. Se din sa aj, din çka të din. Qëse njeriu kur e shfaq fu kan Allahun, Allahu ushprit çarsime dhe shtjellime të cilat nuk ka mundësi më i pa vet. Dhe për këtë thotë dëshmojnë shumë prej haditheve do t'i përmend me disa prej tyre. E para thotë është hadithi i Hanzallas, hadithi i Hanzallas ku njëri prej dytëve del prej mëjlisit të pejgamberit sallallahu alaihi dhe sallam dhe rrugës thotë na faqal hanzala, munafik është hanzala. E Abu Bekri dajan, thotë munafik? Po thot, pse munafik? Pse i thua vetës munafik? Ndotojë oh, Abu Bekër, kur jemi me pejgamberin sallallahu alaihi dhe sallam Gati se akirejtën e kena përparasive Gati se përmiremi në logari Thot, tamam dalmi prej shtëpi Sëp ti, ku vendit gjamis Thot, këthejmi me Fëmi të tonë, me bashurëtët e tona Dhe thot, si kur nuk jemi ata Qa jemi të pengamberi së sëllë Thot, kjo një fakt, ati e ndryshep të ndryshep Thot, që ta edhe hëne njëj Thot, mos jam edhe në munafik Thot, fel në dheb ila rasulillah Në qkëll të pengamberi së sëllë të dhënë hëjarë al-esqalani dhe kjo vlerë e Abu Bakrit, që gjithmonë kur kishte problem thekë asgjë kur ata pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Edhe Omerin në luftën e Uhudis, kush i dha shkonden te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? Abu Bakri as-Siddiq radiyallahu an. Dhe kur shkunte pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe ja paraqetën gjësjën, çka i tha? Law ankum takununa. Sot sikur ju të ishit në çat gjendje sikur te jeni tek une kemat ekununa indi la azallatkumul malaikatu beajnihatiha do tju banin hije me laçet me krahte tere nsa ibn buhari do tju safahatkumul malaika do tju folnin malaçet do porsholnin malaçet çka po pra, me boju me çen sikur te jeni te une gjithmon vijn malaçet ju folin thot imam shatibio dhe kjo argumenton por cilën vlerën e mejlisit vlerën e mejli dhe ajo është një nga fuqitë e bashkëjetesës me ulëmat idh iftahulil mutaallim baina aidihim ma la iftahulahu dhunahum shikosh fark konkluding o lazer këtë hadith kide keni dëgjuar thot por ku është vlera thot pejgamberi u ka treguar ali sallallahu alajhi se kurini te una së mundë dhe një me qenë që kur kur jeni për jash, së mundë, s'ka mundë s'ka mundë si, pse nga se tash në me gjlis ngritët imani, me lachet bëjnë doa, e rrëthojnë me gjlisën, pasaj ku që përndajeni s'ka mundë si e lidhë me qështjën e ulljes pranë ligeratave, pranë djetarve, pra, a ka mundë si tash ti me thanë, sikur kur dëgjëjt ders sikur kur pi qajnë qajtore imani në qile kam njësaj ka mundë si s'është mundur. Nuk ka mundësi. Sikur më thon, unë pe ndjej jashtë Ramazanit i mundin pak më shumë. Nuk e di unë dyshkoj çdo diçka jam. S'ka mundësi vëllazër. Pejgamberi s.a.s.e e ka ndje i mundin më shumë në në Ramazan. Dhe Aisha thot, në Ramazan pejgamberi alayhisalatu selam ska çën sikur as një muj tjetër. Ka thon ka than, ka rih al-mursala. Ka thon ka çën në mirsi, sikur era e shpejt. Kjo po era e shpejtë i merr së ende ka dhënë çështën e Ramadanit jashtë Ramadanit me dozë më të vogël. Andaj nuk ka u ndsi njeriu më e mohue do bin e mësimit pranë drejtarëve. Pastaj thot kjo shifot edhe nga Omar ibn Khattabi që i ka para pa disa xhana. Sigur për shembull e ka para pa dhe e ka para ndjej dhe ka para pëlqye çë zbrite disa ajete për mbulimin e muslimanëve. Dhe Allah u gjellu ala ka zbit ajete E ka parandje që alkoholi Së mundet me nejt halad Në të mund dalu Dhe është në dalu Imam Shatubija dhëtë këta ka e përfitoj Këtë nga e përfitoj Nga ndeja e madhën e pengamberin Sallallahu aleyhi wasallam. Nga ndeja e madhën e pengamberin Sallallahu aleyhi wasallam. Andaj e ka si edhe një rast nga Imam Maliku Imam Maliku Vlezër Malik ibn Enes Njëri prej 4 imameve të mdoj e ka preferu dhe e ka të po të urejtur me kru, që në zonë si me posë lapsë me veti. Lapsë dhe fletore. Lapsë dhe fletore. Në nëzverësa në, në neve, në disa legjarata thamë që preferohet me orë me lapsë dhe fletore. Kjo pëse, didar të kanë shpiguhet. Shkaku që, imam Maliku ka do është në bo imam, në të ardhme. E imam zbohet me fletore kush do me fletore fletoreja gjithë mund të banë në zans imam ashtë kur t'i gjujsh fletoret kur t'i gjujsh fletoret edhe e ki ilmin në gjoks kjo është imam andaj nuk e qujnë hafëz di kam që ka thotë krejt i di oma që cure du të me lezhu me mushafë ah, shko sotës e dhe ga cure krejt i di ve që to adizet e bukhariju që i di ja, ja, ja. Shkos, kompletoju pas taj thojna hafëz Ako mundësi, proderi sa njëri është i vartë për, për shkronjat e, e fletorës dhe librës, nuk i thojnë kur imam. Kur. Kur i thojnë imam? Kur mësë këtë nevoj për lapsë. Heqë, e gjunë lapsë, e gjunë fletorën, dhe e ka ilmin për parasire. Shka than plotë, si një ka imam Bukhariu, imam Muslimi, e Budavudi. E Budavudi, bu këtu një shkoqitje, e Budavudi e Sigistani, Hadithës, të rësmeton hadithë, Budavudi, Rahimehullah, e ka pas zakon me ledzhu hadithë për librës, ama a i ka qenë hafëz i madhë, në zanë si mu Mahmetit. Hafëz i madhë, ka ditë me qindra mira hadithë, dhe një ditë për i ditëve, i kanë thanë njërës, këta haditha i di përmën, sa e me libur i ledzën. Ka thanë, Allah u na falë krejtëve, pëllëzhen me libur ma mirë, qëllën edhe ju libur, atë tonë libur pëllë Ka dhënë, ka njësë muabejtët që së për i di për menqë. Ka dhënë, unë e lezoj me libor për shkak më dëstisë, që mu përur për parazotit, që edhëpse jam a fëzë, lezoj me libor që t'jem i përurur, që mësthije vetë pulqimi që gjëtë të aditë e i di për menqë. Ato fillu më prapë me dishu dheri sa jo vërtetojnë, tham shëll një librat. Do t'i lezojmë 30.000 aditë e me zingjirë nga pengamberis e sellem, 13.000 hadithën me zinjirë dhe i ka lexu 13.000 hadithën nga pengamberi sallallahu aleyhi wasallam pro kjo është imam haditha. imam Ebu Davudi imam e Tirmidhiju imam Bukhariju i ka dit 11.000 një milion hadithën imam Ahmeti një milion hadithën a gjithën që ka ditë dhe zërë sërë që kanë shku dëshpijat e aji së kanë po kësi libra që kërë që neve kemi në për liberalitet të orë, ajo, ajo, veqimë Muhmejtin. Dhe hadithë me mira, me mira, me mira, ja kam zut jallit të ti, dhëtmi hadithë, dhe kërë ja ka lecët të dhëtmitin, me rad, tha, tash u plëtsun hadithët daife. Tha, o bab, dhëtmi më lodhe me daife. Tha, po, që kërë ti mësoj shësahit, ta dirë se kjo nuk është i kësaj. Dhëtmi hadithë ja kam zutë përmën, vetë imam andaj imam lëku të se lefi ka qëj që mi majtë sejndet përmenqë një ditë për e ditë e pishë një mammalikun ohoq, pëse mësë me mërë fletore pëse mësë me mërë fletore që shmi abo për fletore hikin sejndet që a ju tha i thaj mammaliku të hfadhune vë të fhemun mësoni përmenqë dhe kuptani mësoni përmenqë dhe kuptani Hëtta të stënira kulubukum Derisa të ndryqohën zemrat e juve Derisa të ndryqohën zemrat e juve Thumë më la të hte gjunë i lelketebe Pas taj moskini nevoj kur më shkrujt Ramsoni përmenë së ndët Kuptoni derisa të ndryqohët zemra Disa djetarët kanë komentu Se hidëzi në fillim është i fshtir Kanë thanë është Sikur me ngrit ujim për pjetë ka kodra të poshtë shkonë, mirë po me qurë lumin për pjetër shumë e pështirë. Ka thanë, kur t'ja qele Allahu dritën, është si me shku të poshtë. Pra njerë, hipzë i është sikur, me qurë uj, a ti ka po, shkonë në tanë, këtanë, t'i mënojsh me qurë. Ka thanë, kur t'ja qele Allahu dritën, atëherë është sikur me zritën, me uj të poshtë. A të t'i ishe, kuranin e di, hadidhin e di, imama të më i din këto. A dhe imam Malikuj ka muslimanë të ndërcave që mos shkruajnë, mos të mos të shkruajnë. Dhe këtë për këtë amoina me dëshmë, edhe me sajnë bashko të bashkoore, ku ne jemi bë to varr nga mitet e përparuame dhe jo rastisht i quhin me emra gjigant, telefona të menjëshur e kujtë diçka, telefona inteligjent, por për të marrë inteligjencën. O njeriu, dhe kët neve dëshmitar, se në të, të kaluarën njeriu i ka ditë për më shumë se këto fletorë dhe numrave poezit e shumëta, libra e kështu me radhë dhe tash nuk e di numri në vetë nuk e di numri në vetë të të prej tash i kojën njëherë pse nga mos gdhenja dhe mos përdorimi i, i trurit ne e vlezer rëbrohemi po rëbrohemi nga dal nga dal pa e varejtë po rëbrohemi dhe kjo është shumë meselën rëzikshme po rëbrohemi plët kuptimi në fjales po na këtë shpërdore të gjdojnë mirë zotit truri, zemra, si vesh. Allahu na ka dhënë shumë. Allahu na ka dhënë shumë, por tash me këto sendet e reja neve bëhemi të varur dhe jau dërzojnë na të mirat atë rreth që i kanë shpikta Zoti na rujt. Prandaj sa më pak, sa më pak investim në gjërat e reja. S'po fam mos mi pordor, mi pordor ato, por me mos dhe me doz që mos ti jap mi të mirat e Zotit. Falas. Andaj Imam Malik ka urrei që të shkruhet ilmi. Tha Imam Shatibi, "Wa inma tarakhhasan nasu fi zalika ndërma hadat alnisyan." Tha Imam Malik, tha Imam Shatibi, por njerëzit më vonë kur filloi harresa madhe, me me dhe më të madhe e lejun me shkruajt. E lejun me shkruajt. Wa khifa 'ala alshariah alindiras, thekur kishte frikë që sharia ti mos zhduket, filluan me Me i shkrujt Dhezër, atë që e ma dhe ka qenë mësë me shkrujt Atë që e ma dhe ka qenë mësë me shkrujt Ilmin Sa që e bubekri i ka mbletë të gjithë sahabat e mëdhoj Dhe e ka diskutu Qish po thuni ju me shkrujt Kuranin Qish po thuni ju me shkrujt Kuranin Pengamberi sallallahu alai sallam Ka vdek dhe Kuranin Në e kalanë vetën për menq Qka të thanë sahabat? Në e dim se pengamberi sallam Qishtu e ka bërë dhe ka vdek në këta, dhe e dinë se që kjo është qështu rruga e mësimit, ka dhonë po hafëzat e në të në dhek, kush ka me rujt ilmi, në tarnë nuk e dina kam i pas të kapacitetet, dhe deri sa, debat pas debati, debat pas debati dhe, bingë dhe të bubekri me shkut Kurani dhe me mlerë me një vend, se më dhonë ka sinë shumë e madhe, andaj i Michalduni, njën e predjetarëve të muslimanëve, përmenjë në libën e ti muqaddime, për athanje E dhe disa parimet të vërgjismet se si duhet njëriju të mësot dhe të studion qka thot innë me efe të të të hsili këthrat të të alif e vel kutub thot prej pengesave qka njerëzit nuk morin dhije dhe nuk arrin dhije është shumë libra me pas ja? shumë libra me pas shumë, shumë dhe as një se lezon as një nuk e mësot nërsa në dhe kaluarëm Në të kaluar në një liber e kamësu dhët vjetë, në vesh një liber, dhët vjetë. Në kalivrit për jasarë, zhdo fjallë duke e shpjegue, zhdo fjallë duke e shpjegue. Andaj e dini u katërtët haditët e imam nebo ujutë, a e dini sa shpjegimet i ka? Pa fundë, shumë shpjegime ka, se valë, nga se janë nalë me të fjallë për fjallë, dhe nuk kanë kalu libra tjere, andaj atë janë ulema, allona bo frej, prej tëre të tariqët thani dhe rruga e ditë e cila e cilë ilmin të të të më më shatibiju mutala atë kutubi lë mësannifim më dauinia të dewawin vë ejdo në nafiun fi babi hi bëshatëhin rruga e ditë rruga e parë me gojë drejtë për drejtë rruga e ditë shikimi dhe studimi i librave të autorve kër rruga e ditë të gjithashtu kër rrugë është e dobishme pra me dikushte. Pro, libra të saj lezzoni dhe zërë, ata është ka lezoj, e duni me qenë bërë atërë është ka lezzoni, libra ka dobi me dikushte, të sa ti përmeni imam, shati bi ju. Po, nuk i plecove dikushte, ke me ardhë me fesatë ma shumë se sa me me kajrë. Cila është ajo? El ewell, ku shtë i parë? El njahsule lehu min fehmi me kasid i dhalik el ilm, el matlob, që ta arri ti kupton që lijmët e përgjithshme dhe qka do me mri kër lijmër në fund e marrë një lijmër para se me hinë ta ku do me më qukjo ku do me më qukjo ku shtë kalzon ty e ku do me qukje lijmër e në kalzon një më më shafi bjo dhe dush me dit para se me murë lijmër a ka tërme këtu që asë i kuptoj une a ka tërme që asë i kuptoj që dush me provu këta që më mërë një lijmër që ka merë një librë të një shkence, të caktume, kime patës e si ti, ta mamë të fillojsh, kime hasë pëngesa. Cële t'jam pëngesa? Termet. Këtë me, këtë si shumë vjall, me këtë fjashtë këtë kam e thonë. Me këtë fjashtë këtë kam e thonë. Si dëbohën shumë vjalë me këtë të shkëtë kam e thonë, të smarëve shkurë gjopë jase libre. Tho di ma më shatë i biju. Ma jetim mu lehu bihin nadharu fil kutub, me ditë qëllimët e përgjeshme, i ndihmon me u plëcuhe shikimin ato libra u edhe li ke jahsulu që ishme arrit këta kusht kalzon se që ke libra i ka qëto qëllime dhe qëtu i ka qëto terme dhe me përdor filan fjallorin apo duhet me i morë disa mësime me para prake për ta lecu kërë libra kusht kalzon thot u edhe li ke e kjo arrihet bitarikil ewell me, me rrugën e par që ke libra zban kusht kalzon Me gojt është me, me t'kallëzhu dikosh. Bitarikil, ewell. Mi mëshëfëhet il ulemë, duke i vetë ulemat. Që ke libra ban? Ban. Çeka që e ka qëllimin? Këto, këto, këto. Cilat janë termët e randa, t'i shpikon. Ekshtë të meran. Pse, nga se ka mundësi me, u arritë khalëti. Për shenë bu, vezër, jalë një shenë bu. Kili dëgju e bu hafë dhe gazzelin, kili dëgju të gjithë është një imam prej e shariive. Dhe kjo është ka qenë është i cili në fillim në fillim ka qenë të manë. Pastaj, kur e ka pa po sulmin e filozofave ndë e shariatit, ka ndi një, një loj dëshire të ju boj e demant. Shumë janë të sulmu shariatit. Dhe hinë edhe fillon mi lezullive të filozofis. Thëtë në zanë si ti Ebu Beker ibn al-Arabi. Thëtë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 vëtë vetën taj ka hi e eh, ka hi në luft me ta dhe ka dole në ndejë dhe këthi i prapë dhe sëshprej kheq por qëla dalimi ki i ka njoftë mira ta jo ka ditë termët ka dhënë ju me këtë fjalë i kini përqëllim dhëtë dhët kuptime ka dhënë nënd janë batil nja është përqëllim sa hi ki si ka ditë ta edhe thotë ki tu dashmi ju bo demant thë i ke hani qëta pe pranoj ama edhe ju demant që da haj që thot duki thon për pranoj që ta që ta spe pranoj ja u pranoj më shumë sesa s'ja u pranoj se ti që s'ka bu thoin ato sa ato foli me fjalë për gjithshme edhe tutin me terme a substanca ona a ka zoti on i am born vein dizoti a, a mundot zoti mu pa dhe mu prek a dhe ti këto terme a ka zoti kufi hadh a ti tutosh thu tërhecu më mirë andaj tërhecu më mirë Ose në shëja rrugën ati i cili, së mundën i bakur gjati. Andaj, ka shemë bëjtë shumë, nuk du të rëndoj ligeratë. Andaj, thot, librat me di kushte, me di qëllimet, termët, nga se manipulohet, me terme. Kusht të ka të zonë kështu? Qa ka në këto terme? Të ka të zonë ulematë. Thot, dhe kjo është kuptimi fjallës të djetarve, kanë l'ilmu fi sudurë rrijali, thumën të kalë ilë l'kutubë, wama wafatihuhu beaydi arrijal. Atë kjo është kuptimi i fjalës kur ulemat kanë thënë ilmi ka qenë në gjoksat e ulemave. Pastaj ka kaluar në libra. Ku është as ilmi në libra. Ka thënë wama wafatihuhu beaydi arrijal. Që më propsejtë kanë ulemat. Marrëçëndosh libr të Sheikhul Islamut Ejmis, të lëndush. Ilm konta mendja smunit me ta rrokti, sa ka ilm. Meri livrat e Ima Mahmedi, ilmë të deti. Meri livrat e Sufjanit, Abdullah i Mubareki, meri. Qa mund është me bëmë me të? Qa mund është me bëmë? Përvecë se me zbukurur aftin kur gjatë jetër. Kusha? A i din njerëzën që të shakon këtë livra? Jo. Ja? Nuk e din. Kushe i din? Di? I din vetëm njerëzë që ka e kuptoj dhe e ka nëmor për ulemave qelësat. Ka mërë të këtë qelë, që shmehinja ti? dhe s'ka mundësi me hi Kini dëgju për libërin Fetë Hullëbari Shpegim i Sahih Bukharit Ibni Hajar el Eskalanit Kini njëri 25 vite ka shumë këtë libur Të regojnë djetarët se një njëri cili e ka dosh shumë sa i Bukharin e ka dosh të kuptoj e shpegimin A i dini se her e ka lëgju këtë Fetë Hullëbari 20 her i ka 19 vëllime Në në mëdë vëllime Vëllimët nuk janë më pak Sisa 700 dhe 600 Faqë një vëllim Në në mëdë vëllime Një zëtë herë e ka lecu Dhe kur ka shku para hoxararë Dhe ka thonë, nuk gëdi se e në prikti libri june Një zëtë herë Nërsa djetarë kanë thonë Kushe lecën fetë hulbari Një herë është bo hoq Hoq i madhë, imam Pse? Se e ka sa i Bukhari të shpigum krejt Këtë ilmë janë sa i Bukhari 20 herë e ka le dhu, asë gjos ka mërveshë Se qelës atë si ka Nuk i ka, qelësat Qelësit vlezer mundet më ka një vogël A me qelë dyrë të moja Qelësit është i vogël Kus e nga në bat hoqë Kus e nga në bat hoqë Ti musë e nga, zvogloje Sa të dujsh zvogloje Po qelësit të jetë E papat të alan qelësit Ti mund është me krya Nuk, nuk thajena, të jetë në të jetë në krya Andaj, il me vlezer Ka libra për ta eksherë. Dhe, sharim, dhe arabe, një shu, një këtu sa për të shkrim, hoxha po fol për librat në gjuhën arabe, por nën gjuhën shqipe. Nëse janë dishuar të këtu, atëherë bëhen edhe më trondë shartë në gjuhën shqipe. Pse vallë? Pse vallë bën më trondë në gjuhën shqipe? Mirë, kur ti lexon një libër në gjuhën shqipe, vallë ti thot ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Te ki vetë një send që mundot me garantu, cila është ajo? Inshallah s'ka rreth për kthisi. Nëse ka rreth Nëse ka rreth, nëse ka rreth dush me vetë, ni hoxha ka rreth as ka rreth. A ha zgjadin se çfarë i përkthejmë ç'është ajo? Do të thonë nuk ka mundësi njeriu me filozofuar për me dal nga varësia prej dietarë. Wa <sharpy> shartu al-thani dhe kushti i dytë e një taharra kutub al-mutaqaddimin min ahli al-ilm al-murad, fa innahum aq'ad bihi min ghayrihim min al-muta'akhirin. Sa <sharpy> daku sht i dit është që të mundohët të ledhën librat e të vjetërve, më pak se atërë të cilat janë më volë. Përçka nga se ato janë e kadë, më parimorë, në me regula flasinë, por ato është më fështirë mi kuptue. Ata është më fështirë mi kuptue. Asë lu dhejli këtë të gjyribe të u al-khabar, dhe esenca kjo është përvoja dhe, dhe lajmi. Përvoja dhe, dhe lajmi. Sa i për këtë përvojës, të të përvoja është se ne edhim se se lefi si në takë vëllëk, si në ilmë, si në ibadet, janë më të mirë se na. Argument, a gjisa njëri ju përvojnë me lezu me hatë me Kur'anin dhe rëqatës mundet. Dhe në lezu laj me lajme të vërtejta prej Uthmanit, prej Ebu Hanifës, prej Ulemave të mdoj, të cilët e kanë lezu në dhe rëqate hatë me Kur'anin. Përvojnë, përvojnë, përvojnë, � dhe kanë diskutu pësës pëmuj minar kanë dhanë se atyri është dhonë një bereqet qka nevena mungo të e provona mus mundur me mushaf së në lexan me mushaf së në lexan me lexu e me dopt me të gjuit andaj thotë se i përket përvojës është se gjithë zmonë ata që gjenë për para janë më të mirë se sa ata që vinë pas dhe argumentë është adhidi pengamberit sallallahu aleyhi kajru lkuruni karni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 dhe nuk vjen një vit vetëm se çetri është më i ket se i kaluar. Zoti na rruajt nga e keqja. Kjo është ajo që ka ka e ka përmend Imam al-Shafi'i, pastaj ka përmend edhe lajme të tjera dhe hadithe të tjera nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe me këta e përfundojm kushtin e jashtëm. Në izratën e kaluar folëm për kushtin e jashtëm. Më kanë lidhme sahabët. E dyta, më kanë që e ka marr dijen e përmendëm me, me gojë, drejtë për drejtë. Pastaj me ledzhu për mi pas qelësate e ilmi. Këto janë prej përjashtë. Nërsa të shka duhet me ditaj konkret, që duhet me ditë konkretaj, konkretisht shka e shqunë dhe e dalon një djetar nga masa e thjeshtë e njërzve. Këta e kam përmendë dhe zërë të gjith ulemat e usullit, do që fillon nga Muhammad ibn Idris al-Shafi'i, Imam Shafi'i, i, i pari cili ka shkruar librin çka e dallon hoxhën prej avamit tash Imam Shafi'u. Dhe cila rregulla e dykë dhe si dinë të tjerat, është Imam al-Shafi'i, rahimahullahu ta'ala. Dhe pastaj do të ardhin kan shpjegojnë për librat, të cilat nëse dëshiron dikush me konkretizuar quhet landa Usul al-Fiqh, Usul al-Fiqh landa e themeleve bërthamave të fiqhut si me kuptua dhe këtu e përmendin shurutul mëqtehit shurutot e nëzamsit i cili e studion librin e Allahu të barek e vetar dhe sënjit e në pengamberit salallahu aleyhi wasallam. e para qka duhet me dit hoxha dhe djetari dhe shumë lejt e kin dhe la për njerëzit me nuk e kanë garku zoti ongjalli gjellali ufen e din që ta e dinë apës e dinë s'kallë e vajtë filozofi i pletson kushtët si pletson a i pletson kjo është kushtët nuk i pletson si t'i pletsonje edhe i ndjek rrugët e Kuran e Sënetit për nga mberi sëllem e ndjek dhe mërë mësim për në bryshe abstenon e para është e njaqleme minë lë edillet i shërqie ma jëhtaju i lejhi fështihadihi ka ajati lë ahkami ve ahadithi ha e pari kusht është q të cilat do t'i ndihmojnë për konkludimet e ti. Sikur, ajetët dhe hadithët. E para, konkretisht, të finit qonë konkret, qka duhet me ditaj, duhet me dit ajetët dhe hadithët e pengamberi sëllë Allahu a.s. dhe mishtudiu ato. Dikusht të të që shërifa mejtin kërë kena. Djetarë kanë thonë ajetët e zotit. Jo shërifa mejtin jo përktisin ajetet e Allahu xhelle xjelalu si bëhet në gjuhën në arabe, cila si kahet kë fjalë, çfarë kuptimi merr në këtë kontekst o fjalës, cilat janë dispozitat e ndërrëra me kë fjalë, cila është koha kur ka thënë këtë a është gjithë për fshirës a është i veçantë? A e ka zamanin e ndërprer, a e ka të vazhdueshëm? A është për pengamberin dispozita e veçan Apo i përshinë musliman A është për gratë e pengamberin Apo i për gratë të tjera Të gjitha këto Duhet me i ditë në Kur'an dhe sënetë të pengamberit Sallallahu alaihi wasallam E dita Kjo është në përgjithsi E detalët janë të shumë ta Por në përgjithsi të me ditë ajetët dhe adidhët E pengamberit alaihi salatës salatës salatës salatës E dita E nja arife majet وضع فيه كما معرفه الاسناد ورجاله وغير ذلك اديتا ça duhet me ditë dihetari mësuesi i fes dhe hoxha është me dit hadithën a është sahih a është dhaif dhe njohjen e zinxhirit dhe transmetuesve e të tjerat që kanë të bëjnë me këtë por kur më rrëni hadith duhet më jeni aft me e zbulu A është hadithi sahia për jo? Tha të dikush, kumë e ditë unë të ashtë? Kumë e ditë, të kalëzën dikush tjetër. Të kalëzën dikush tjetër. Andaj është kushtë, për të dikush, të hadithi është dhajif, a është sahih. Kjo ku dihet? Ku dihet kjo? Ka shkencë të veçantë e cila e rëndit dhe e vendos kritikën e vetë të lartë dhe thotë kjo hadith nuk banë. Kjo hadith është, sahih. Kjo hadith është sahih në një piesë, nuk është hasahi, në piesë. Këtu një fjallë është shtu me. Këtu një fjallë e ka shtu filan transmitusi, jo sahabiju, po ki i gjeneratës së katërt. Por shemë, pe nga meja lejnë sëllatë sa me thonë një fjallë. Sahabiju nuk e ka ndryshu. Djetarë thojnë, nëse sahabiju intervenon dhe ndryshem në fjallë, s'ka problem, hitë s'ka problem, pëse një fjallë se se sahabiju e din arabishtën dhe e vendosën qatë fjalë që ka e ka hekë dhe ka vendosë tjetërën e vendosë tamam që se leviz kuptimin po mirë a e ka këtë pozit tabijini? a e ka këtë pozit tabijini? për shembo tabijini e transmiton hadithin dhe një fjalë prej fjalëve nuk i kujtojtë bashkë që shikathanë për nga mberi së sellem për e shtonë një fjalë tjetër e cila është sinonimi asaj për është tjetër djetarë diskotojnë, a i pranohet tash këti nga intervenimin fjallë? është më abet i gjanë dhe zërë? është më abet i gjanë dhe këtë këta zotë i ongjëlle gjelalu e ka përfëshina jetën e ti inna në në nëzëllë në dhikra inna lehu le hafidhun na e këna zbi të tërëanin dhe na e ruina na e ruina kjo është kushti i tërët i dytë më falë kushti i tërët e nja arifën nësikh hatta la yahkum bi mansukhin aw mukhalifin lil ijma' itratit kusht qe konkretisht duhet me dit es pezullosin dhe te pezulluarin ç'është manan saxh min ayatin aw nansiha nati bi khairin minha fadallahu jalla jalalihi wa sauluna al baqara nanuk pezulloj me nje ayet vetëm se e bimë një më kajrë saj. Apo? Të njajisho. Ku, ku janë këta? Pra, ka mundësi një ajet me zbrit, figuron ajeti, vazhdojnë më ledzu, zguzonë më punu me ta. Ku shë vendosë këta? Ata se të dinë se kjo ajet është pezulluhe. Kjo adith ka si një vjetër. Por shemë, për shem, nga më beri, sallallahu aleyhu sallem, në një adith thot, kure kanë pytë, kur njëri ju e prejkë organin e ti intimë, Pa prishëta vdesi, ka thonë ajo pjesa jodhja, sikur dorën me prek. Pjesa jodhja. Në një ditë tjetër, ka dhënë kurta prekë shorganin me radhes. Urdhër. Dietar thonë, "Cila është më e re dhe cila është më e vjetër? Cila e kanë dhënë përpara dhe cila kanë dhënë brapa? Cila studim duhet? Duhet me ditë cili sahabi e ka vet i parë, e cili sahabi e ka vet i diti. Çe ta kuptojmë se njëri e ka derogu tjetrit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 nga veçimi apo si për, për kufizimi apo për kufizimi për shemb Zoti Jonxhale Xhelalu për disa lërye të obligimeve ka caktuar shpagime sa duhet më shpagu cila është doza e shpagimit cila është doza e shpagimit cila është doza e lëryrjes apo një dispozitiv vjen nga Zoti Jonxhale Xhelalu e përgjithshme Ai përfshin të zgjedh besimtarë, ai përfshin grupe të veçantë. Por nëse i përfshin grupe të, të, të përgjithshme, a ka mundësi më përjashtoj dikush për një arsye të caktuar çka e ka, si smundja, e pabësia, e çfarë apo arsyeve, këto do të më ditë cilat shprehje e veçojnë. Cilat shprehje e veçojnë? Andaj thotë min takhsisen au taqeed e veçon. Kjo vështit tako. Kjo e përfshin të gjithë. Ç'mos të jap gjykim të përgjithshëm çmos të jap gjykim të përgjithshëm e peshta prej ilme kongreg çka duhet të di një hoxhë është en ya arife mina lugati uṣūl al-fiqh ma yatallaqu bidalalat al-alfazh kal-ʿām wal-khāṣ wal-muṭlaq wal-muqayyad wal-mujmal wal-mubayyan wa nahw dhalik li yaḥkum bimā taqḍidhuhu tilka ad-dalalāt e peshta është të din dhuhān al-qur'anit dëgjon Kur'anin dhe ta din usulat e kuptimit, bazamentet e kuptimit të Fequt. Si kuptohet kjo? A ka mundësi të si kupto ndrishtë sa bardh për kuptimeve dhe, dhe të din delalatul alfaaz. Çfarë do të thonë delalatul alfaaz? Për shembull, Allahu Arrahmanu 'ala al-Arshi stava. Këtu kemi disa shprehje mbi të cilat shpreh ndërtohet besimi jon.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 Fjalla istewa Ale Gjithmon gërgjajt Istewa Ale Fjalla istewa Gjithmon me lidhësën Ale Ka kuptimin e qëndrimit mbi diçka Ka kuptimin e qëndrimit mbi diçka Ka në thonë se nëse themi e ka zotru I bje që dikush E ka kryu E kja ka mor Ha shalila zotin arru Apo Allah e ka kriju e dikush e ka mërë dhe kjo ka këthi. Edhe kjo është kufërt. Qa thënë djetartë? Këta se bon shprejhja. Istowa! Po, kur dhvim të fjala, beljedehu me busutaten. Dydurët e zotit janë të shlira. Allah e përmen dydurët. Apo? Edhe për nga mbedisëm në hadidin, e ka përmen dorën e djatët dhe dorën e majtët. Allah të barë, e të pare kjove të alë. Mirë. Fjala në jetë. Fjala dorë ied i thoi në gjuhën arabe. A ka mundësi fiala jet me bardh, më bartmarrë na vetes, edhe një kuftin tjetër? Po. E kishte dorën e fortë. Durtë e tij janë të forta, dhe arab thojnë dorati e fortë, kofsh në dorën e tij na nuk e kanë porcelanim me të majt. Në dorë e kanë porcelanim fuçi. E kanë porcelanim fuçi. Çka kanë von dietar? arsiaja dhe interpretimi gabuar te dora shum ma i pranueshem sesa te istiaja pse gase nuk e mban fjala qtu edhe pse dora Allahu dim se i takon Allahu te bareke u teala po por çka kan toleru qtu pak mazon pse ngase ka hy shub haya se fjala e mall aromat e kan perdor dor dor edhe kurani e perdor bi aidin Inna le munsi unë Allah dhe të na e këna kryu qilin Me duar Me duar Të të tim nuk e thiri Me fuqi Pse? Pse këtu me fuqi A tje dora Nga se konteksti e E shpegon Pra Qka mban një shpreje Pre kuptime dhe Qka një tjetër nuk mban Ta duhet me dit Hoxha Pa tjetër Nga se ka më mundësi Me shpegut Nuk e mban Fjala Këll ami, vel khasi, vel mutlaki, vel muqajjet Si e përgjithshme, e veçanta E lëshuara pakushte Ajo e cila është me kushte E cila është e pasë qarume E diçka është e së qarume Për shëmbull Ka në Kur'an ajete Nuk janë të së qaruara detale Vjen një ajete tjetër e detalizon Apo vjen në Kur'an e përgjithshme Dhe vjen në sërneti e detalizon Për shëmbull Në Kur'an s'ki së qarim Ma dje dhe kohët e namazit, djetarët janë mundu, me indzirë nga Korani, me, i dojnë me tekel luf, me, me një lojt studimi te për të fështirë. Nëse nëse vjen sunet, i kije, tash sabaj, tash drejka, tash i qinija. Kjo s'presionetit, e sharon të pas sharuarën, në Koran. Për aborqemë nëse pjitë dikush, hajt gjema a jetin, që ka thot, tash është koha e drejkës. Ska për e zë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 Nërsa në Kur'an është lanë e përgjithshme, a mundët dikush me e mëhu e drejken se në Kur'an nuk është sharu? Jo, e mërë sharimin e detalëshëm në sunnet dhe jabardë kësaj të përgjithshmes në, në Kur'an. Anda i thapë nga Mberi sëllallahu alaihi sallem, mështë të gjejnë janin për juve të shtrim në kulltuk, duke thonë, qka ka në Kur'an e pranojna që ka në sunnet, çka kanë halalën Kur'an dhe haram e pranojnë. Jashta kësaj nuk dojnë. Tha vërtet mu ka dhën Kur'ani dhe Sunneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo është për argumentin që kam dhe, <coughs> e jashta, kam përmend dietarët. Dhe e gjashta, kam përmend dietarët, e një ku indehu qudratun yatemkenu biha min istinbat alahkami min adillatiha. E gjashta është që të ket kudret. I thojnë ulemat malaka melk është aftësia e cila e bën të gatshëm studiosin dhe hulumtuesin që të bashkon këto argumentet dhe të nxjerr dispozit. Pra nuk këtu të të argumenteve këtu grumbullohen. Dhe e di se kjo nuk e ka vendi këtu. Kjo nuk e ka vendi këtu. I mbledh të gjitha, e mbledh Kur'anin, e mbledh Sunnetin, e kupton gjuhën, i din të veçantat të përgjenshëm, të kuqzuara, të pakuqzuara i din historit e këtëre ajetëve dhe këtëre adithëve si kanë ndërlidhe në mënyrë kronologike dhe delë me dispozitatë të qarta jetë me kënë min biha me një stimbatil ahkem munsohët me ketë kudrët qëka e ka me indzirë dispozitat kjo është ajo që ka mërmejnë djetarët prej meseleve se si mirët dia të ndërruar lezer dhe ajo është kushtet e jashme dhe kushtet e mbërthjesme. Përse me ja është që njeriu të ket lidhje në dijen e tij deri te pejgamberi sallallahu alaihi dhe sellem, që të ket edukat sikur ta tërë për të cilë ka marrë. Të jetë më i dalluar kur të pyetet çish tash Imam Shathibiu, kur thuat në një shoqëri, kush e ngjason çdo më shumë te pejgamberi sallallahu alaihi dhe sellem? Do të më thon filani. Edhe ai ku thuhet filani do jetë dietari. Këto janë kushtet e jashtme. Pastaj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 ti din së simë djerë në dispozitat dhe kjo ajo e cila e shquan një xox e lutj me zotin tonxhel xhelaluh qe allah te bareke ve teala namon se inshallahu xhel xhelaluh te jemi prej trashëgimtarëve te pejgamberve prej trashëgimtarëve te muhamedit sallallahu alaihi dhe lutje zotin tonxhel xhelaluh qe allah te bareke ve teala navan dhe ka se kuranit namon dhe ka se sunetit pejgamberit sallallahu alaihi dhe lutje sallallahu alaihi dhe lutje zotin tonxhel xhelaluh namon se na stolis me moralin e muhamedit sallallahu alaihi dhe lutje sallallahu alaihi namon se na stolis me durimin e tina me zemërdërsinë e tina me bukurinë e tina vetë na takon allah xhel xhelaluh جنات ما بينما مارت ما شهيدت من يستمير قول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو القفور الرحيم والحمد لله رب العالمين